Eh, pois literalmente é da formación dos continentes. A inspiración achego eh, un roteiro que uh -huh. fixen de sendendeirismo, eh, por vixiada herbeira, porxiiverlo eh, con baixada case escalando, non camiñando uh -huh. a, a praia de areas negras uh -huh. de, de esa zona de senddeeira. Uhum. Entón tive a sorte de que me acompañaba unha persoa experta en biología que me contou pois o que significaba iso dende o punto de vista xeolóxico, que como un DNI do, do que pasou hai 200 millóns de anos. Cara. Entón pareceume super inspirador. Uhum. Inspirador por... bueno, ti acabas de publicar un traballoiño extraordinario que ten algo que ver con mm, mm, mm, con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 Eh, sí, é eh, unha temática diferente Des, Algo, que, algo tamén... que ven que ver coa memoria Desmemoria, eu dicía que había algo entre paréntesis Ah, sí, a desmemoria eh, este, este poemario último que publiquei eh, A temática da desmemoria é eh, sobre o Alzheimer uh -huh. Sobre a, a memoria desmemoriada sí, sí, de estas sí. persoas mm.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 Que, que, digamos que o padecen Ainda que non sexa en propia pel Porque moitas veces os máis afectados Somos os familiares de uh -huh. Non as persoas que teñen Alzheimer uh -huh. eh, Pois que poidan ter eh, No tempo dele ser Unha axuda que ás veces eh, Saque un sorriso mellor ou que ás veces Paga chorar uh -huh. mais, Seren, seren compreendidos uh -huh. eh, Esa creo que É unha función social Que ten, que ten ese libro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 Sí, en eh, esos versos en realidad eh, son pertenecen a, a otro micropoemario que también está no, no me wordpress sí e eh, eh, que está publicado tamén por, eh, por unha un editorial de un editora. isto mm. eh, é algo que, que eu que me paso toda a vida, mm -hmm. que moitas veces falaba e dicíannome que estaba a falar en verso, então mm -hmm. ao final pois algunhas cousas mm, realmente as poñían verso porque xa que eran verso, porque non hacía a utilizar. Claro. Mais si sí que penso que moitas veces non somos os creadores, os que facemos a poesía, senon A, a, os que escoitan uh -huh. ah, ah, bueno ti mira esa realidade despois escríbela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 pois nora boa, para, pues, parabéns felicitacións o primeiro naquele momento pero agora xa tes unha memoria deles eh? sí. e, e este último para nós é unha grande honra e unha bueno, pues, un orgullo pois pues, poder contar dentro da nómina de autores que poetas premiados no? Rosalía de Castro ti eh xa con un segundo premio. Genial, pois eu continuaré intentando eh, volver a a, a coarme no no falló de sudo próximo año eh, sí. eh, seguir colaborando con vos con a revista uh -huh. Estoy eh, muy contenta verdad también con este con este premio que, que perseguí ¿eh? eh, eh, bueno pues a veces si nos escribes para la revista lúa nova también, que también. también estamos deseosos de de haber hecho un artigo por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 Sí, Vamos señor. Veña, cando ti queiras. Vale, pois, pues, o primeiro comeza cunha pequena chamada de atención, unha sacudida eficaz ou un toque que fai tremer os corpos. E o último do mesmo cromosoma fómonos desdobrando. Empezas máis cativas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 r sí, sí, porque claro. nós non temos aquí a, a claca a... <risas> pero todos andará <risas> De verdade que para non ser un, un enorme honración De verdade claro. mm, mm, Clara eh, estás mm, bueno, continúos parece ser que continúas eh, presentando ese teu poemari último des memoria pero mm, seguro que xa estás traballendo en algunha cosausa máis.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 Sí, bueno, eh, eh, o sea, centraste precisamente na poesía, pero tamén tes algún traballo eh, narrativo ou eh, pois, eh, algúnha cousa que eh, publicaras ata agora? Pois, algunha cousa teño por aí publicado, de conto ou de microrelato, máis mm. eh, así, seriamente, eh, sempre me centrei na poesía. Uh -huh. Si sí, é certo que agora...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 Uh -huh. Bueno, eh, eso dilo ti porque ya, auto auto, auto pero que en realidad é os que temos que facelo son os que te os que te leen, os que te leen. Que te leen. Entonces, claro. mientras non publiques non podemos dicir que o sea, que sea feo ou mal o, o, uh -huh. o... Oh, guapo. Eso Y entonces lo que queremos es pues eso, dar dar a conocer que a todos sí. los nuestros asistentes y a todas las personas que te sigan, que te, también te es una página eh, en Facebook, Clara sí. Vidal, ¿no? Sí. y sí. eh, eh, eh, John WordPress que cómo le llaman? claravidalpoemas.wordpress.com. Vale, pois se hai algunha narrativa algo narra, de narración neles tamén, que, que se metan aí e que saiban de Clara Vidal que foi a segunda gañadora, ou a gañadoro do segundo premio do 35 certame de poesía Rosalía de Castro. Se se ponen en contacto contigo os, do, os, da, os, da, os da xunta directiva, eh, eh, tenxe que, que dicir pois qual é o premio eh, económico que che corresponde, que coido que xa está as bases, pero que, que, que, que bueno, a ver, terán que pedir che o, o número de conta para poder ingresar eses, ese agasallo que, te, que mereces.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 Por min, eh, molestade cando que irades Tendes o meu teléfono, tendes o meu Wordpress E eh, xa vos digo que eu encantada de colaborar con vos Que xa colaborei en Lua Nova, hai uns anos uh -huh. E eh, eu encantada de, de volver a, a estar Pois gracias a un premio ademais en contacto con vos eu moi De verdade que moi contenta con este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 Moitísimas grazas, Clara. E moitísimos éxitos. Moitas grazas a vos. Boa tarde. Boa tarde. tarde. Todo momento. chebra a sergar que yo.